Різні мовні цікавинки від автора програми «Загадки мови» Олександра Авраменка. Розповідь про те, звідки брати натхнення. А також у програмі «Старшокласник» поміркуємо над тим, як стати впевненим і рішучим. Тож приєднуйтесь! самко. коли ти чуєш, що хтось говорить неправильно, ти виправляєш цю людину? Ну, якщо це друг чи подруга, так. Особливо, якщо наголоси неправильно ставлять. А коли незнайома людина, то мовчу, а ти? Я також тільки з друзями можу посперечатись щодо правильної вимови. Проте в мене є знайома, яка постійно всіх повчає, як треба грамотно говорити. Чесно кажучи, мене це трохи дратує, особливо коли хочеш просто легкого спілкування. А я вважаю, що вчитися потрібно постійно, хоча у всьому слід знати міру. До речі, Олександр Авраменко у програмі «Загадки мови» розкаже багато цікавого про нашу мову і відповість на деякі питання наших слухачів. Тож слухаємо. Добрий день, дорогі слухачі! Сьогодні розповім вам про те, як розрізняти за значенням слова «дільниця» і «ділянка», «кілька» і «пара», «збірник», «збірка» і «зібрання». Поговоримо про те, як оформити такий документ, як автобіографія. А також повертаємо ліричні сторінки творчості Василя Думанського. А почнемо із розрізнення близькозвучних слів. Дільниця і ділянка. У чому ж полягає відмінність у значенні цих слів? Дільницею називають адміністративно-самостійний об'єкт або виборчий вузол на будівництві, підприємстві, шахті, залізниці. Наші сусіди, сказав начальник, потребують допомоги. Чи не могли б ви збільшити видобуток гравію і дати кілька ешелонів для їхньої дільниці? Іван Бахмут.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 Окрема частина земельної площі, яку використовують з певною метою. Наприклад, «Я будь-яку ділянку прикину вздовж та поперек на око і скажу, скільки і якої породи буде на ній, стільки то будівельного лісу вийде, а стільки то хворосту». Михайло Стельмах. Як військовий термін існує словосполучення «ділянка фронту». Це місце дій якогось військового з'єднання. Наприклад, на інших ділянках фронту, від Донецького басейну і до Дніпра, бої відбувались з перемінним успіхом. Олесь Гончар. Ділянка в переносному значенні – це галузь якоїсь діяльності. Нині застосування електронних цифрових машин розглядається як одна з передових ділянок боротьби за науковий і технічний прогрес – журналу. Іноді замість слова «ділянка» неправильно вживають слово «дільниця». Отже, слова «ділянка»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 Ось одне з таких слів – «пара». Чи можна сказати «зустрінемось через пару днів?» «Маю сказати тобі пару слів» або «почекай пару хвилин». Чи правильно це, запитаєте ви? Ні. А чому? Слово «пара» вживається при двох граматичних предметах, що чимось зв'язані між собою. Наприклад, пара чобіт – подружня пара. Або при предметі, що складається з двох однакових частин – параножець, параштанів. Усі інші іменники із словом пара вживаються переважно в побутовій мові. У літературній мові їх слід замінити сполученнями типу «декілька днів», «кілька слів», «дві-три хвилини». Упродовж років українська мова поназбирувала досить багато слів, які мають однаковий корінь –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 Кожному з нас доводиться писати автобіографію. Нагадаємо, що автобіографія це опис свого життя. Цей документ характеризується незначним рівнем стандартизації. Головні вимоги при його написанні вичерпність потрібних відомостей і лаконізм викладу. В автобіографіях обов'язково зазначаються: перше прізвище, ім'я та по батькові. Друге дата народження. Третє Місце народження, місто, село, селище, район, область, країна. Четверте. Відомості про навчання. Повне найменування всіх навчальних закладів, у яких довелося вчитися. П'яте. Відомості про трудову діяльність. Коротко, у хронологічній послідовності назви місця роботи і посад. Шосте. Відомості про громадську роботу. Усі її види. Сьоме – короткі відомості про склад сім'ї – батько, мати, чоловік, дружина, діти. Восьме – дата написання і підпис автора. Заголовок «Автобіографія» пишеться посередині рядка, трохи нижче – за верхні поле. Кожне нове повідомлення слід починати з абзацу. Дата написання ставиться ліворуч під текстом, підпис автора – праворуч. Автобіографія має дві форми – Автобіографія – як розповідь з елементами опису і характеристикою згадуваних у ній людей. І автобіографія – як документ з точним поданням фактів. Автобіографія – це обов'язковий документ особової справи. Послухайте зразок автобіографії. Читаю посередині. Автобіографія. Далі, забзацу «Я». Шевченко Василь Павлович народився 3 листопада 1970 року в місті Києві. У 1977 році пішов у перший клас середньої школи номер 155 міста Києва. Після закінчення 9 класу у 1985 році вступив до технічного ліцею міста Києва, який закінчив із золотою медаллю. У 1987 році вступив на фізико-математичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. Під час навчання в університеті був старостою групи. У 1992 році закінчив повний курс згаданого університету за спеціальністю математика та інформатика. По закінченні університету присвоєно кваліфікацію вчителя математики та інформатики. З вересня 1992 року працюю вчителем у середній школі номер 199 міста Києва. Склад сім'ї. Дружина. Шевченко Ольга Іванівна, учителька української мови та літератури середньої школи номер 106 міста Києва. Дочка. Шевченко Олеся Васильівна. 1999 року народження. Дата. 18 листопада 2005 року. Підпис. Автобіографія. Так називається художній твір відомого нашого гумориста Остапа Вишні. У саму назву автор заклав лексичну помилку, приховану тавтологію. Адже «автобіографія» у перекладі означає «моя біографія». Тож присвійний займенник «моя» тут уже не потрібен. Але це помилка з погляду норм сучасної української мови. А в Остапа Вишні це натяк на те, що твір буде гумористичним. У ньому не дотримано норм написання автобіографії як документа, про який я вам розповідав перед цим. Але сподіваюся, що вам, дорогі слухачі, цікаво буде послухати уривки створу Остапа Вишні. У мене. Нема жодного сумніву у тому, що я народився, хоч і під час мого появлення на світ білий, і потім, мабуть, років з 10 підряд, мати казала, що мене витягли з колодязя, коли напували корову ришку. Трапилася ця подія 1 листопада старого стилю. 1889 року в місті Груні Зіньківського повіту на Полтавщині. Власне, подія трапилися не в самім містечку, а в хуторі Чечві біля Груні в маєтку поміщиків фон Рот, де мій батько працював у панів. Умови для мого розвитку були підходящі. З одного боку колиска з вервечками, а з другого боку материні груди. Трішки поссеш, трішки поспиш і ростеш собі помаленьку. Так ото й пішло, значить, їси, ростеш, потім ростеш, їси, оддали мене в школу рано. Не було, мабуть, мені й шести літ. Скінчив школу. Прийшов додому, а батько й каже мало ти ще вчився. Треба ще кудись віддавати. Повезу ще в Зіньків, повчись іще там, побачимо, що з тебе вийде. Повіз батько мене в Зіньків, хоч і тяжко йому було тоді, бо нас вже було шестеро чи семеро, а заробляв він не дуже. Проте повіз і віддав мене в Зіньківську міську двокласну школу. Зіньківську школу закінчив я року, 1903-го свідоцтвом, що маю право бути поштово-телеграфним чиновником дуже якогось високого 14-го чи що розряду. Та куди ж мені в ті чиновники, коли мені 13-й минало? Приїхав додому. Рано ти, каже, батько закінчив науку. Куди ж тебе, коли ти ще малий? Доведеться ще учить, а в мене без тебе вже дванадцятеро. Та й повезла мене мати, аж у Київ, у військово-фельдшерську школу. Бо батько, як колишній солдат, мав право в ту школу дітей віддавати на казйонний кошт. Поїхали ми до Києва. В Києві я роззявив рота на вокзалі і так ішов з вокзалу через увесь Київ, аж до Святої Лаври, де ми з матір'ю зупинилися, поприкладався до всіх мощей, до всіх чудотворних ікон, до всіх мироточивих голів і іспити склав. Та й залишився в Києві, та й закінчив школу, та й зробився фельдшером, а потім пішло нецікаве життя – служив. І все вчився, все вчився, хай воно йому сказиться. Все за екстерна правил, а потім до університету вступив. Триває програма «Загадки мови». А зараз, друзі, про типові мовні помилки, які можна почути в побуті. Без сумніву, ця інформація буде для вас корисною, бо, як кажуть, на помилках вчаться. Часто в крамницях і на рекламних щитах можна побачити таке оголошення. У нас ви можете купити готовий одяг у розстрочку. Або інколи ще й так. Товар продається з розстроченням. Обидва ці вислови у розстрочку з розстроченням не українські і не російські, а належать до мовної суміші, що зветься в народі суржиком. В українській мові є дієслово «строчити» з похідним від нього іменником строчення, Наприклад, «хазяїн шиє, якусь полу від кожуха строчить» – Марко Вовчок. Є й слова, що позначають протилежну до них дію – «розстрочувати», «розстрочування». Але вони стосуються кравецтва, а не умов сплати під час купівлі. Відповідно до російського вислову в розсрочку є в українській мові давній вислів на виплат дурно, не треба, можна на виплат. Читаємо Михайла Коцюбинського. Отже, в оголошеннях крамниць треба було написати: у нас ви можете купити готовий одяг на виплат або товар продається на виплат. Нагадаю, що прислівник на виплат пишеться окремо в два слова «на» виплат. Наведемо ще деякі поширені помилкові випадки слововживання. Мої учні часто кажуть «вірно», надаючи слову невластивого значення. Наприклад, «Ти стоїш на вірній дорозі» або «Я виконав це завдання невірно». В українській класиці й фольклорі слова «вірний» і «вірно» Вживали в далеко вущому значенні, надаючи їм поняття тільки відданості. «Ой, вийде, вийде, дівчино, моя вірна я. народна пісня. Без вірного друга – велика я туга прислів'я. Якщо йдеться не про відданість, а про правильність, слушність, правдивість, тоді треба вдаватися до інших прикметників і прислівників. землі своєї зелень і блакить» «Любив я серцем, і на схилі віку хотів про це правдиво сповістить» – Максим Рильський. Не раз, заблудившись, навмання йшли мандрівники тайгою, намагаючись знайти правильний напрям. – Олесь Донченко. З цих прикладів само собою випливає, що слова «вірно» і «вірний» треба вживати в значенні «відданий». Отже, «вірно» можна «кохати», або, скажімо, нести службу в армії. Триває програма «Загадки мови». Ви слухаєте її останню сторінку – художню. Сьогодні ми погортаємо сторінки художніх творів вінницького письменника Василя Думанського. Його невеличким творам, а він писав переважно етюди, такі собі невеличкі замальовки, властивий особливий ліризм, образність, відчуття прекрасно. Василь Думанський – людина з великої літери. Будучи все життя прикутим до ліжка, він писав свої твори за допомогою трафарету. Страшна хвороба його не зупиняла, він усе життя творив. Його етюди, не зважаючи ні на що, сповнені тепла і оптимізму. Мова його прозових творів проста і водночас поетична. Ось послухайте невеличку замальовку про те, чому вербу називають «плакучою». Уздовж річки з'юрмилася мальовнича Здавалося, що дружня і весела зелена родина верб А одна вербичка побігла за течією Зупинилась далеко від гурту Роззирнулася там Ані кущика кругом Лише низенька трава шепочеться своєю мовою Хотіла повернутися назад але коріння до берега приросло. Опустила вона віти у воду, Та й просить річку принести вісточку від сестер подружок. І хвилі приносять їй листочки привіти. А вербитці також хочеться обізватися до рідні, Надто ж коли сонце перестає гріти, І віддаляються птахи. Та її листя не може плести проти течії, воно жовтіє від туги, опадає, і вода відносить його в єдиному напрямку до моря, коли гілки покидає останній листочок. Верба шукає забуття і покори в холодах, у снігах, але ці речі для життя неприйнятні. Тому тільки на повітря запахне натяком провесну, знову оживають бруньки, і згодом так само тягнуться до води зелені довгі віти. Краса родинних стосунків, праці і відпочинку завжди звеличувалася митцями різних часів і народів. Красу родинних стосунків